Треба подружжю збиратися у дальню путь. І нам треба збиратися. Бо чекають на нас інші події та інші герої. Залишимо на самоті Андрія Васильовича Микитася та його вірну дружину, акомпоніаторку філармонії Марію Казимірівну Жилавську. Бо гадаю, ніхто з вас не має сумніву, що це вона. Так. Руйнівними зморшками вкрилося її прекрасне вельможне обличчя, але це вона. Долоня панни Марії, яку так любив цілувати молодий поруччик, ця одвічна суверенна територія хіромантів, також піддана згубній дії часу. Переорена лінія життя зникла під мережевом зморщок лінія кохання а горбик чистолюбства вкрита шаром зороговілого епідермісу. Але все одно це та сама долоня, по якій у 1915 році приповіла всю її долю стара циганка. І, мов, у сні пронеслося її життя незвіданим, незрозумілим шляхом. Сказання третє, в котрому автор єсує, коли... Де та за яких обставин спіткав державтоінспектор Василь Гриза вантажне авто дивної конструкції, що порушувало правила руху, а також мовить про Івана Смолу та його батька Кіндрата, котрого згадувано вже в попередній нашій оповідці. Ось що по ньому лишилося. Дві нагороди, срібний ромб. Академії, Тиша та парадний мундир, порожні рукави складено на грудях за народним звичаєм, суворий супокій скрині, плетений пояс охоплює порожнечу, зморшка на офіцерських штанях гостра, як голярське лезо, і кашкет доповерхова складна споруда зі своєю парадною частиною зі своєю символікою, золотим листям та золотими крилами. Авіаційний марш злітає в небо, стрімкий, монументальний, мов винищувач, бухають труби, дзенькають трельки і сонце відбивається від глянцевої поверхні дашка. А всередині, в потаємних куточках, підкладка кашкета ще зберігає делікатний запах, стриженої голови той далекий гарнізонний шипр, балачки старого перукаря Арона Мойсейовича, зеркало з прозеленню, якому й відбивається худорляве обличчя майора авіації Івана Кіндратовича Смоли. Він повільно і задоволенно обмацує пучками підборіддя, свіжу молоду шкіру, відполіровану вправною бритвою Арона Мойсейовича. Майор Смола розокремлений на частини, як молекула на атоми. Ось його усмішка. Розміром 9х12, коли він, скинувши льотний шолом, сфотографувався на тлі учбово-тренувального літака після першого самостійного віражу. Ось його дружина. Білява офіціантка офіцерської їдальні Валя, котру й кохала не одне покоління літунів. Ось його донька Світланка. Цей маленький дім на одній з околичних вулиць Ярополя ховає в собі відбитки його існування, вічні і невмирущі, мов сліди до історичної папороті на ламкому сланці. Його улюблений рушник з червоними півнями, старий велосипед, що ним він їздив на пошту за батьковими листами, коли той лежав у полівому шпиталі в Ось торчить над дахом телевізійна антена, Змастачена ним в його останній приїзд додому. Він приводнав на веранді спеціальний блок керування антеною, коліщатка і трансмісії. За їхньою допомогою антена обертається довколо власної осі, схоплюючи бліді тіні радіохвиль якихось далеких закордонних телестанцій. Мов рентгенівські примари спливають на екрані анемічні обличчя дикторів і співаків, і ось тепер уся конкретність, його колишнє існування, розпорошена по всьому домі, а до скрині підходять на вшпиньках, як до труни. Це старезна дідівська скриня, розмальована червоними і зеленими квітами. Олія полімеризувалася і почерніла, і скриня, мов би, закіптюжилася біля вогнищ минувщини. Це важка, як спомин про Коліївщину, скриня, де й досі зберігається весільне вбрання його матері. І свічка, з якої стояла вона в Яропільській церкві, вийдлое полум'я цієї свічки повинно знову спалахнути лише в день її похорону, як велить звичай. Але перш ніж запалився цей вогник, у скриню поклали парадний майорський мундир Лотчика вонищувальної авіації смоли і карту, з викресленою на ній химерною червоною лінією. Спочатку він літав над пустелею. Він літав над Аральським морем, вдивлявся в каламутно-глинистий кольором удар'ї, в примхливу криву лястість її бігу. Ріка жила великим.